И накрая, третата идея, с която ще завърша, за съдбата. Какво е съдбата? Това е неспособността да на човека да излезе от своето минало. Тоест, тя е тук, той живее в нея, а не в настоящето или сега. Той няма способност да излезе от своето минало. Тоест, неговото минало тече. Съдбата е посята участ, влизане в неуправляеми събития, които нямат нищо общо с истинския живот. Съдбата е една огромна загуба на енергията, защото е зависимост. Посята зависимост. Това са всички хора, които са искали да бъдат независими от Бог и Истината. Сега са зависими от съдбата и от някакъв социален и жалък живот, наречен уж демокрация. Съдбата това е лично измайсторение хаос. Лично самоограничаване. Съдбата означава, че Бог е бил изпъден от човека. Какво е Бог? Даденост а Сатана е наследственост. Забележете, Бог е даденост, а Сатана е наследственост. Сатана е иллюзия. Който твърдо е избрал Бога и истината, той постепенно може да преодолее своята наследственост и всички натрупани лоши навици от всичките му родове. Той може да промени и пътя на кръвта си, и въобще своя път и да влезе в даденост Съдбата не е живот в Бога а живот по законите на необходимост Учителя казва Кармата се е зародила в момента когато ние сами сме се отказали да говорим истината В момента в който си се отказал да говориш истината започнало е зараждане на карма всеки стои или пада според своето поведение, което има към Бога. Какво е фаталността и кога идва тя? Фаталността настава, не говоря за големите напрежения, те са благословения. Фаталността настава само ако не вървим по Божия закон. Докато човека не се свърже с Бога, той живее под закона на кармата. Ние казваме, учителя казва, ние казваме, нещастни сме, съдбата ни гони. Учителя казва, никаква съдба не ви гони, а вашата глупост ви гони. На всяка крачка, вашето невежество, вашата глупост ви гонят. За всеки хиляди години изплащане на кармата ви са потребни само 10 години добър живот. Значи ако направиш 10 години един добър живот и влезеш в тази система, в тази правилност, ще изкупиш хиляди години. Сега нещата, казва учителя са кондензиране. Това, което за хиляди години се ликвидира, днес може да се ликвидира само за 10 години. Затова идват тези големи напрежения и противоречия, тези огромни дарове, за да можеш да скъсиш своя път и да влезеш в принципите. Кармата значи да допуснеш в своя ум, казва учителя, неща, които не са божествени. Като прощаваш, кармичната връзка се къса. Не изправяйте грешките, които хората виждат във вас. Изправяйте грешките, които хората не виждат във вас. Там трябва да е удирението. Там трябва да знаеш какво трябва да оправиш. Сега си станал, казва учителя, добър, но твоето минало не е добро. И злото идва, за да ти изтече миналото. Ти можеш да не го одобряваш. То не те пита. Той идва за да изтече, чрез тежки състояния, психизми и така нататък, и така нататък. Радвайте се, че имате възможност да дарено е разплащане. Една горчива дума, казва учителя, една горчива дума може много деликатно да е казана на някого. Даже с една усмивка и много тънка, лека подигравка. И казал, че кармата вече е започнала. Човека дори може и да не подозира за това, че ти си прикрил едно невярно чувство. Но кармата е започнала и във бъдеще това чувство може да ти донесе хиляди злини. Само е това чувство. Хиляди злини. Ако някое злощастие е определено, Молитвата може да го устрани. Дори говорим и за писани неща. Молитвата и любовта към Бога могат да го променят и устранят. Много такива примери има. Не можеш да предскажеш съдбата на Даоса, Даоския мадрец. Никога. Първо, защото Даоса няма съдба. Той живее в Даови Бога. Там съдба няма. Няма какво да предказваш. Той няма минало и въобще не се интересува от бъдеще. Той живее в Бога, в Дао. Той има Дао в себе си. А има ли Дао хороскоп? Има ли Бог хороскоп? Или звезди? Влияят ли му звезди? Нищо не му влияе. Той влияе на звездите. Дао познава звездите, но звездите не го познават. Те не познават Дао. Когато обикновеният човек се ражда, той влиза в смърта. Когато дало се ражда, той влиза в дало. Влиза в истината. Той не влиза в света. Влиза в истината. Когато се основаваш на дало, живота е напълно ясен и неразбираем. Забележете каква красота. Напълно ясен и неразбираем. Който иска да оправи света, Изпуска Дао. Който познае себе си, олавя Дао и знае, че Дао е неуловимо. Лавот казва, който иска да е над Дао, се превръща в иллюзия. Без Дао човека е лодка без дъно. Но човекът казва, аз имам гребла. Но с тези гребла човека потава. Който има дал в себе си е по-богат и от света и от вселената. И така, пречистването е излизането от кармата. с проста дума, много простичка, е прекалено дълбоко учение. Пречистването е излизане от кармата, излизане от ума, излизане от света. Дълбоко в човека има проблем, а не в света. Проблемите са вътре дълбоко в човека и нямат нищо общо със света. Човекът е проблема, човекът трябва да разреши себе си. Това беше за днес, следваща лекция на 1 октомври.